Yes. De här senaste två månaderna har varit ganska intensiva på många olika sätt för mig. Ena är att jag har bytt tjänst på jobbet. För två veckor sedan blev jag enhetschef. Ja... Jag ska inte berätta så mycket om det, men, men det är många nya saker, precis som alltid när man byter uppgifter så här. Så nya saker som man ska förstå, nya saker som man ska göra och nya människor som man ska möta. Så det är lite intensivt. Men om man backar lite så innan det så, så var jag i, i Polen en vecka, sista veckan i maj. Och var med på något som heter European Leadership Forum. och Jag ska dela några. Alltså det var en som talade där om... om om en sak och jag vet att ni jag pratat lite om det i hemgruppen här Men jag ska komma till det lite längre fram i den här stunden som jag ska prata För, för det var det är en sån här väldigt enkel och tydlig bibelsanning Men han, han lyfte fram några bibelord som gjorde att det här blev jätte, jätte, eh, stort Och starkt och nära på något sätt Så jag kommer till det Sen om man backar lite mer så är det ju det här med vattenskadan eller avloppsröret som sprack i korskyrkan. Och det var, det var nog den dagen här i vår som jag känt mest stress kan man säga. Ni vet liksom när man känner att nu, nu pumpar adrenalinet så här och man vet inte vad man ska göra av det. Och man liksom känner att pulsen eh, slår för fort, alltså hjärtat slår fortare än det borde. När, när liksom de, de ringer så här och så var jag mitt i, i jobbet och jag var i Härnösand och så här och så är det liksom rinner det avloppsvatten från taket. Och då känner man, ja oj va. <laughs> Och så liksom alla tankar som snurrar igång på det. Nu har det ju gått riktigt bra måste man säga och det är ju många som har varit med och hjälpt till. Så att det, det kommer ju att reda upp sig och blir inte så dyrt i alla fall i första skedet här som, som man... Kunde tro den dag när adrenalinet talade, eller vad man ska säga. Men sen om man, man backar ytterligare, ytterligare lite grann. Alltså om vi tar... Nu har jag inga datum på det, men vinter så här. Så, så hade vi i ledarteamet börjat jobba med, med lite så här förändringssaker. Och det får vi inte glömma bort mitt i allt det här som, som händer. För, för vi hade börjat jobba här för att liksom kunna bredda teamet- Få mig fler ledare för att kunna ta steg för att kunna växa som församling. Också för att kunna avlasta en del sådana praktiska saker från mig som, som jag gör av eh, ohejdad vana kanske man kan säga. Men som jag tror att andra skulle göra bättre. Och en sak är ju det här med annonseringen. Ni märker ju liksom idag här att det är inte min... Såna här, att, att hålla ordning på det, detaljer regelbundet är inte alltså jag måste jobba hårt för att klara av det kan man säga. Och det är lite andra sådana saker som, som vi hade börjat ta sådana steg. Nu händer ju det här så det liksom rör om saker och ting och sätter andra frågor i fokus. Men, men det en, var en process som vi hade påbörjat att, att faktiskt försöka bredda oss och lägga en grund för att vi ska kunna växa och få med fler människor i ledarskap för att vi faktiskt ska bli skulle kunna bli fler och en större församling För om man ska vara en församling som, som, som växer Alltså man kan aldrig bygga ett större hus än vad grunden är Alltså man kan ju bygga några våningar Men alltså om man har fyra kvadratmeter så är det liksom en, en gräns För hur högt man kan bygga innan det blåser omkull kul <laughs> om man bygger stadigt Nu vet vi att vi har, alltså Jesus Kristus är i grunden Och det är jättestort att bygga på och stå på förstås men om man tänker på, på oss som församling och som gemenskap så behöver vi ha en, en, en stadig grund att stå på. Och man behöver växa på lite olika sätt och skapa förutsättningar för att kunna växa sen och bygga på höjden. Och det var den processen som vi, som vi hade påbörjat. Och I den processen så hade vi redan börjat liksom ställa de här frågorna. Ja, men alltså, korskyrkan och lokalen, är det här vi ska... Är det här vi ska vara? Är det det här vi ska göra? Här Nu är vi inte här, nu är vi i Andreas cirkel. Men, men där så, så det var lite sådana här saker som, som, som snurrade Och faktiskt helgen innan så ringde Birgitta Och ville att jag skulle komma över Så vi pratade om det här och bad liksom, ja, men Gud nu får du leda oss och visa oss i nästa steg och att vi bestämde att vi skulle be att Gud skulle faktiskt visa oss och leda oss som församling vidare. Och det här måste jag berätta också, för det, det är lite så här komiskt det jag har sagt det till några. Men på tisdag kvällen, jag tror att det här hände på en vattenskala, tror jag på en onsdag eller en torsdag. Men, men i alla fall kvällen innan, så, så vet jag att jag bad Gud, jag skulle vilja att du talar till hela församlingen. Så att vi allihop får en förståelse för vad det är du vill och vilken riktning du vill att vi ska gå. Och så dagen efter så ringde jag Anders och läckte från taket. Jag tänkte inte på det direkt, men sen efter några dagar så tänkte jag ja, men alltså, det kanske också är Gud som försöker säga oss någonting i det här. Sen är frågan vad. då så, där. så Det får vi ju försöka tolka och förstå. Men, men, men jag vill att ni ska förstå att det ändå är en process och att vi, vi liksom är i något Och när vi pratar om församling och framtid Jag ska läsa några bibelord här då till, till inledning När vi tittar på dem så, så, så är inte det här bara som en, en reaktion på ett språkigt avloppsrör det, det känns alldeles för, för litet att tänka så Utan det är ju en alltså ord som, som Gud har, har gett oss under åren, alltså några bibelord senast för ett år sedan När Hans Marklund var hos oss När vi liksom spände ut flaggan och bad för Sverige jag vet inte, en del av er kommer ihåg det då, då delade han två av de här bibelorden Och jag vill bara jag vill läsa dem här eh, idag Som en inledning på det jag ska säga I Jesaja 54 Vers 2 står det, utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor in under och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka till du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Alltså det Perspektivet är länder och städer. Det är spännande. Och, och det handlar om att utvidga och att liksom Gud vill att det vi gör ska växa. Ett annat bibelord som också har kommit till oss från olika håll flera gånger under de senaste 12 åren är från eller vad det nu är sen vi startade 14 åren här. Jesaja 58 vers 11, och Herren ska alltid leda dig han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp du ska vara liken en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och du ska återställa grundvalar från fornertida släkten du ska kallas han som murar igen sprickor, han som återställer stigar så att man kan bo i landet här är det också liksom ett en byggnadsbild och Att laga och reparera men, men Så att man ska kunna bo i landet alltså, Jag tror att det Gud säger till oss Är större än bara en, Någonting som är lokalt Eller något som är bara liksom i, i en, Som händer i en kyrka utan det, eh, Gud ser på oss Och Gud ser att han kan använda oss För landet För något större att vi kan få utvidgas och utbreda oss på olika sätt. Vi har ju sett under åren hur vi har fått vara en församling som sänder iväg många människor. Han har varit med här någon tid, några år. Studenter, andra. Och vi har skickat folk till USA. Robert och Karin var med ett tag och så skickar vi iväg dem. Och vi har skickat folk åt många håll, många av de här spansktalande invandrarna som vi har haft här de har också flyttat iväg på olika håll i Sverige och en del finns med och tjäna Gud då där de är ett tredje bibelord bara här som Hans Marklund delade i fjol också, det är från Apostelgärningarna 2 och vers 46 vers 47 varje dag var de endräktigt tillsammans i templet i en del över 46 i en del översättningar så, så står det att de var tillsammans på tempelplatsen och i hemmet bröt de bröd och höll måltid med varandra jublande in i glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardag med dem som blev frälsta. Herren ökade vardag med folket som blev frälsta. När man, när man läser templet så är det lätt, jättelätt för oss att vi tänker en, att det är en kyrkobyggnad Men, men alltså när man läser tempelplatsen och så förstår man hur templet var Så är det liksom, det var där folket samlades, det var torget Det var inte så att templet var en kyrkobyggnad Utan templet var judarnas helgedom Så de, de möttes ju ute bland folket och i hemmen och man kan förstå alltså en del tror att redan här i, i slutet av andra kapitlet så är de ju mellan fem och tiotusen människor. Så man förstår att de är många. Om man bläddrar fram några kapitel så tror man att de redan är en, alltså över över när hundratusen när, när Stefanus stenas. Alltså man, man, man kan förstå att det här är något som händer, något som växer. Vi ska kunna fortsätta med en del andra sådana Bibelord Som, som, som talar om, om liknande saker Som Gud har, har gett oss Och Jag tror att vi behöver Förstå att, att vi är en, en, en Församling Som Gud har tänkt Någonting för Att vi ska få föra människor Till Jesus, att människor ska få bli Berörda av Gud genom oss Och jag, jag har tänkt på det under de här senaste Veckorna, för, för vi har ju Flyttat över hit var det här i Andreas kyrkan och det är lite knepigt att säga ja, Välkommen till Andreas kyrkan Vi är korskyrkan Som har gudstjänst Alltså hur Man kan låta en lokal Definiera vem man är På det sättet alltså det, det var ju så faktiskt vi, vi Hade tanke på att Starta en församling i Luleå Och så fick vi lokalen och så kom vi in där och då alltså vi bör, jag började fundera på vad ska vi heta så här. Men sen alla kallade oss för korskyrkan för vi möttes i korskyrkan. Så det blev lättast att ta det namnet. Men så här i efterhand så undrar om det egentligen var så klokt. För att det blir ju så att alltså, det definierar på något sätt vem man är. Och, och under förstått så, så känner vi oss också som ja men det, det blir namnet Korskyrkan som blir de vi är Och alla ser på oss på det sättet Och det är väl kanske ingen större fara Problemet är ju också om det definierar vad man gör Att lokalen blir det som definierar det man gör Och där måste vi liksom vara mer lydiga mot Gud Än mot en lokal För, för det är inte kopplat till alltså, vårt uppdrag är kopplat till Luleå som plats och människorna i stan. Och församlingen, Petrus skriver om det i första Petrus brev i andra kapitlet, är ett, alltså, vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Så vi, det är vi människorna som är husbygget. Och då är det inte lokalen i, i sig som är förutsättningen för att vara en församling utan det är församlingen som är förutsättning för att ha en plats att mötas. Och det, men det, det, det är viktigt att se det här oavsett liksom var vi hamnar då i, i besluten framåt. att vi, Det är inte alltså, lokalen i sig som ska definiera vilka vi är. Jag tror att det här överhuvudtaget, alltså den här processen som vi är inne i, som jag försökte beskriva i början, är ju lite av en, en visionär fråga. Alltså, det här, och jag skulle vilja koppla frågan egentligen från lokalen och från avloppsröret, utan det handlar mer om vilka tror vi att Gud vill att vi ska vara? Alltså, vilken församling är vi Och vad har Gud tänkt för oss Vad vill han att vi ska göra och När vi läser de här bibelorden ja men det, det handlar om människor Det handlar om tillväxt Det handlar om, om att se människor komma till tro Och då utifrån det och De bilder som vi ser när vi hör, hör det Gud säger så, så får vi försöka också ta rätt steg och det, det är så jag försöker tänka Och det är så jag tror att vi behöver försöka tänka tillsammans Nu ska jag gå lite in på min, min förkunnelse här Så att det här är en lite grann av en ram av, av det jag pratar om så En liten visionär ram men, men nu kommer det att handla mer om dig och mig och Jesus en stund När, man, när jag byter jobb så här så så, så ger man sig in i det okända på något sätt. Och eh, när man ger sig in i det som är okänt så, så ökar ens eh, böneliv. En aning. <laughs> För man känner sig inte helt trygg. Man känner sig inte helt säker på, på hur saker och ting fungerar. Och då känner man att eh, jag behöver någon att hålla i handen. Jag menar rent fysiskt känt att det hade varit trevligt om Therese hade varit här Så jag vi kunnat hålla henne i hand just nu Men hon har inte åkt med på kontoret Så då får man ju liksom billigt känna Men Jesus jag vill hålla dig i handen en stund Och det känns ju bra när man kan göra det Problemet är ju bara att det känns inte liksom helt Helt verkligt att hålla Jesus i handen. Eftersom jag inte ser honom. Och jag kan inte ta på honom så här. Den här. Jag tror att vi, vi känner igen oss i det. Allihop. Alltså vi, vi tror ju på Gud. Men, men på något vis så, så är det ju det här att Gud är långt bort. Och lite otydlig. Och om vi ska försöka beskriva Gud så så kan man ju komma med lite olika bilder och olika tankar om vad han är och vad han finns och hur det hänger ihop och allt sådär. Men då den här engelsmannen den här som jag lyssnade på i Polen han, han, han talade om himmelsfärden. Alltså vi hade Kristi himmelsfärdsdag för några veckor sedan det var faktiskt dagen innan Kristi himmelsfärdsdag som han talade om det här. Himmelsfärden Att Jesus Lyfts upp Och försvinner inför Lärjungarnas åsyn Och Jag ska inte gå in i alla detaljerna men, men, men det som, det som blev en, en uppenbarelse för mig I det Det är ju att det är Det är, den, det är människan Jesus Som stiger upp till himlen vi ska ta några verser här så att, ni får, så att ni får se det här också och vad det betyder för oss. Och, och, och det innebär ju att, att alltså om, om jag säger att ja Jesus kan du hålla mig i handen en stund så är det inte så långt bort som man skulle kunna tro. Alltså för, för, för, för Gud är nära och Jesus säger alltid mer alla dagar inte till tiden sedan Och självklart han sänt sin ande Som ju också verkligen verklig fast vi inte kan se på det Men Jesus åker inte iväg Till en plats långt bort Någonstans Utan han är ju Den här bilden av när Jesus Rycks upp Eller rycks bort Det är ungefär som när en skådespelare Kliver in i kulisserna Alltså Helt plötsligt så syns han inte men han, han, han är inte där. Det, det är någonting som händer så att den här evigheten försvinner. Det eviga försvinner för våra ögon, för det eviga är osynligt. Men det är verkligt. Och Jesus är verklig och fysiskt närvarande fast han inte syns. och Det, det här alltså kanske låter lite knäppt, så där, men, men det, det är ju en en väldigt spännande tanke att, det, att Jesus finns fysiskt i en dimension Nära oss som vi inte kan se Vi ska gå till kolossebrevet 2 För det är det här som är goda nyheter Det är det här som är evangelium Och Paulus han, han bemöter allting Alla frågor i församlingarna med evangeliet med de goda nyheterna. Vi går till kolosserbrevet, andra kapitlet. Den här predikan, om den skulle bli riktigt djup och ingående hade den medfört liksom, sträckläsning av kolosserbrevet och Hebreerbrevet. Så det kan ni ta som efteruppgift här sen. Om ni vill förstå de här tankespåren lite bättre. Kolosserbrevet 2, vers 9-15. till Det står till honom bor Gudomens hela fullhet i kropslika Det var inte bara när han var, alltså när han gick på jorden, men Paulus skriver det här efter uppståndelsen. I honom bor Gudomens hela fullhet i kropslika och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med kristlig omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som är sina kravvittande mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden om makten och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det är en människa som sitter på tronen i himlen. Det är Jesus, alltså människan Jesus Kristus som sitter på tronen i himlen Och i honom så finns hela gudomen Och det, det Paulus gör här, och i, alltså i romabrevet och i flera andra brev han, han säger att genom dopet så dog vi med Kristus Och uppstod med honom så genom dopet, alltså på ett vis så är det en symbolhandling Men, men genom dopet så, så dör vi från vårt gamla liv Och uppstår med Kristus till ett nytt liv Vilket inne, och han, han pratar om i Kristus och i Kristus och i Kristus Och i Kristus, i människan, Jesus Kristus I himlen finns ditt och mitt nya liv Alltså vi, genom, han, genom, genom den heliga ande är vi kopplade med honom. Så det är liksom inte påkopplat på något som är väldigt konstigt eller, eller något som är väldigt långt bort. Utan det, vi, vi är påkopplade på, på människan Jesus Kristus som är Gud. Han har, hela gudomen finns i honom. Men, men, men där finns vårt liv i honom. Och då, då blir, blir de här bilderna tydligare när, när Paulus pratar om att... Alltså, vi är satta med Jesus Kristus i den himmelska världen Och i tredje kapitlet i början så står det "De ni alltså har uppstått med Kristus sökt och det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden Ty ni har dött och ett livt är dolt med Kristus i Gud Alltså så med Kristus så, så har vi vårt liv med Gud så att Ni tycker att det här är lite teoretiskt på ett sätt, och, och, och det är det. Men, men på grund av att Jesus har dött och uppstått så har vi då så har skulden strukits och, och vi har fått ett nytt liv. Så att jag är delaktig i det livet som finns inför Gud. Så när vi sjunger så här, om jag älskar den plats där din härlighet bor, jag älskar att komma inför din tron. Så, så är det någonting som inte bara händer när vi är här i en, en kyrka Utan det, här, alltså, det är där vi är hela tiden Och, och alltså, när, jag fatt, när jag börjar inse det här att, att alltså, jag är i Kristus Och var är Kristus? Var är Jesus? Jo Han, han är inför Gud på tronen om jag är i honom och han är i mig så är jag där också Vilket innebär alltså att, att, att jag har oerhört nära till Gud Och jag är till och med delaktig Jag, jag, jag är inte Jesus och du är inte Jesus Men, men vårt liv finns i honom så, och, alltså, När man börjar fatta det här så, så händer det någonting med ens, ens sätt att be i alla fall så, så, så märker jag det att.. Eh, oj. Vilken alltså det, det är inte bara. Alltså, det beror inte helt längre på hur jag formulerar mina, mina bönor eller eh, hur högt eller hur länge jag ber. Utan det, det handlar om vad, vad jag är när jag ber. Jag är det gud är. När jag ber. När jag lovsjunger. Så jag ber inte längre bara för att, att utan jag, utan om, om jag är med Kristus inför Gud, så, så ber jag tillsammans med Jesus. Alltså, man kan ju tänka sig bilden, om jag, jag står där med honom och jag, nu ber jag Fader i himlen här i Jesu namn. Vi står här, han håller mig i handen. Och, och så kan jag be för den situationen det är just nu. Det är häftigt. Så han är den uppstående människan som är kung och som sitter på tronen. Jag vill ta ett par versar i Hebreerbrevet också. Det är många att välja på där. Men vi tar i nionde kapitlet, vers 11-14. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen Då gick, Så gick han en gång för alla in i det allra heligaste Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann evig återlösning Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från den kriga stängt på det orena helgar till det yttre Helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Krist blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Det här är ju en anspelning på gamla testamentet. För att köra kortversionen av allting om tabernaklet och så vidare så börjar det med att Mose... Gud kallar Mose upp på berget Gud ger honom en bild och säger att du ska bygga det här tabernaklet, alltså det här tältet enligt den här mönsterbilden som jag visar dig och så är det massor med kapitel där i Moseböckerna som talar om hur långa de här tygskoken ska vara vilket material de ska vara vävda i hur stolparna ska se ut och hur det ska sättas ihop och, och hur arken ska stå och hur det ska bekläs med guld och hur prästens kläder ska se ut och, och allt det här och sen är det då en, också en lång förklaring på hur det här offret ska gå till i det, i det allra heligaste så här bygger Mose en en kopia av det riktiga tabernaklet enligt mönsterbilden som finns hos Gud i himlen Och så En gång om året så får översteprästen Gå in i det allra heligaste Med det här blodet Som är offret för För hela folkets synder En gång om året Men, men Jesus, alltså, Det Jesus gör När han uppstår Och upprycks i himlen Det är att han också Kommer in i himlen, i det äkta Riktiga tabernaklet Som våran överste präst En gång för alla Står det här En gång för alla Den här Jag har inte hunnit fördjupa mig och studera det i den Men den här engelsman som jag lyssnade på Han, han menar att det var alltså en gång för alla var En gång Hela tiden Alltså En gång Alltid pågående. Det är nu, nu, nu, nu, nu. En gång, ett enda långt nu, bär Jesus fram sig själv för våra synder. Vilket innebär att eh, om man nu ska vara lite så här djupare, så, så, så finns det ingen tid där Jesus är. Utan Jesus frambär sig själv en gång och alltid för oss. Och försoningen är alltid nu för oss Vi kan alltid få förlåtelse för våra synder Och för våra skulder Här och nu Och hela tiden För, för att han, är, han, han dog på korset en gång Och uppstod en gång i historien Men, men han frambär nu sig Själv Som lammet Han är översteprästen inför Gud Och är förutsättningen För att vi ska kunna få, få leva i frihet Leva förlåtna, leva försonade Och Det Paulus säger här Hur mycket mer ska då inte Kristi blodrenas Våra samveten från döda gärningar Så att vi tjänar Den levande guden Alltså det att, att Jesus är våran överste präst Innebär också att vi kan Tjäna Gud Han säger till lärjungarna Som som fadern sänder mig sänder det också er vi, vi, Jesus han, han, han Tar rollen som överste präst Och är inför Gud och frambär Offret hela tiden Försoningen tågår Så att vi kan tjäna Gud Och så att Mina döda gärningar Inte behöver vara ett hinder I mitt liv allt det jag gjort fel, allt det jag skäms för Allt det jag, både innan jag blev kristen Men också det som jag gjorde förra veckan Som jag ångrar Förlåta Jesus Och försona mig ifrån När jag tar emot dig i tro Så att jag kan tjäna honom Fritt och förintet Och det här är ju, det här är ju evangeliet Att, att det, det finns nåd hos Gud Alltså vi har full, fullkomligt tillträde till till det riktiga tabernaklet. Och det är när Stefanus predikar det här, det är då de plockar upp stenarna och börjar kasta sten på honom när han säger att Gud bor inte husbyggda av händer. Då har han just förklarat det här. Ni kan läsa om det i sjunde kapitlet i Apostlärningarna. Då plockar de upp stenarna och kastar på dem för att det var ju liksom eh, hädelse. Men, men det som hände det, det Stefanus hade förstått och det Paulus som hörde hans predikan senare förstod var att människan Jesus har uppstått som vår överste präst och är inför Guds tron och försonar oss från, från våra synder. Och det är i det eviga tabernaklet, i det himmelska allra heligaste, där är Jesus. Och det är också den alltså, den kraften som, som strömmar till oss hela tiden. Den kärleken, den förlåtelsen, den renheten som, som är vårt utgångsläge när vi som, som är Guds barn möter vår vardag. Och det här är något som är oerhört stort, alltså om man pratar om lärjungaskap och, och efterföljelse. För det handlar inte om att lyfta sig själv i kragen och skärpa sig för att göra rätt. Utan det handlar om att förstå att oj, jag är försonad med Gud. Jag har, jag har det så rätt ställt med Gud som någon någonsin kan ha jag har det lika ställt med fadern som Jesus har, har det som, som är i hans närhet och faktum är att jag är faktiskt där det, det är liksom det, det är häftigt. Och då, och då kan man ju möta då kan man möta sina utmaningar på ett lite annat sätt för, för jag vet att jag kan hålla Jesus i handen Och jag kan Även om vi, vissa saker kan kännas jobbiga Vissa saker kan kännas som det här kommer att ta jättelång tid eh, Vi har haft vissa frustrationer Över Kristina här i vår Så man känner god Gud <laughs> Hur ska det här gå Men när man, när man vet att mitt utgångsläge Är hos Gud det är där kraften finns, det är där all makt finns, det är där allting finns för det jag behöver för att, för att orka, för att komma igenom och för, för att, att tjäna Gud finns då har man liksom en, en helt annat utgångsläge att möta det här eller man kliver in i ett rum fullt av chefer som man aldrig har träffat tidigare och så ska man liksom prata om strategi för Trafikverket framöver och så är det precis på nyheterna på morgonen att någon har räknat fel igen så här så, så, så kan man ändå göra det med med frimodighet. För jag vet att mitt liv, det är med, med Kristus och Gud. Det, det är där centrum är i mitt liv. Så oavsett vad jag möter, oavsett vad jag lever i här, oavsett om, om alla avloppsrör i hela luren skulle gå sönder samtidigt, så så är så är så påverkar inte det min relation. Med Gud Och Gud kan ge mig den kraft Och den ledning och den hjälp Och den styrka som jag behöver för att möta det För att möta den situationen Och ta mig igenom Ska vi se var klockan är här Så att jag hinner säga Det jag behöver Jag ska börja landa här jag tror att ni börjar få poäng, men Vi ska landa i Hebreerbrevet brevet 4 bara för att förtydliga. Hebreerbrevet 4 och 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Den här bilden kommer igen alltså, Jesus har stigit upp till himlen Han är hos Gud som överste präst. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse Ty vi har inte en överste präst Som ej kan ha medlidande Med våra svagheter Utan en som blev frästad i allt Liksom vi Men utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jesus vet hur det känns att vara människa, för han är en människa. Han har gått igenom livet på jorden och han är den första som, som har uppstått från det döda, som lever det här nya livet som, som Bibeln talar om, och han finns inför Gud. Han kan ha medlidande med våra synder. Det är liksom det är intressant För man, ibland så tänker man att Gud liksom bara ut efter att straffa synden. Men, men Gud gillar inte synd. Men, men när vi gör det som är fel Om vi liksom känner den här skul känner eller känner av frästelsen och allt det här och liksom den här brottningskampen, så lider Jesus med oss. Alltså medlidande. Om någon kan medlidande så, så, och vet vad lidande är så är det ju han. Men, men, men medlidandet finns där hos Gud på tronen. Och, och det är ganska spännande att liksom förstå att, att Jesus själv känner av våran vanda, Känner av våran kamp. Känner av din... Eh, Ja, din, din kamp med, med synden Din kamp med frästelserna Din kamp med livet Känner Jesus medlidande för och det, det tycker jag är bra Härligt Men utan synd är han Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Alltså, vi, frimodigt gå fram till nådens tron. Och ja, få bara märkighet och nåd och hjälp i rätt tid. Om, om det är så att försoningen är ända lång nu så är det alltid rätt tid att få hjälp också. När, när, när, vi, när jag behöver hjälp så kan jag frimodigt komma till Gud och be om hjälp sen kan inte jag förklara hur, hur det kan vara, allting kan vara nu i himlen och tiden går här samtidigt och hur det här hänger ihop om Gud kan se det framåt och bakåt samtidigt och allt sånt där det ska jag inte försöka reda ut nu för det blir alldeles för spekulativt och rörigt men vi kan lita på det Bibeln säger vi kan tro på, tro på det, att, att han är där inför Gud. Och vi kan komma, komma till Gud genom honom frimodigt. Det betyder alltså utan att skämmas, utan att tveka, utan att tänka nah, men jag måste ju liksom, äh, inta i sin position eller jag måste gå till kyrkan eller jag måste liksom, komma i stämning, utan vi kan gå rakt på. När vi behöver hjälp. Och be Gud hjälp mig. Förlåt mig. Ge mig kraft. Ge mig nu i den här situationen. Så inför den här sommaren så vill jag bara skicka det här med er. Att, att du har direkt tillträde till Gud. Och jag skulle vilja att våran församling fick vara definierad av det. Att, att vi är en församling ja, Vi är en grupp människor Som har, som har fattat att alla går Direkt till trädet till Gud Vi behöver inte gå med Alltså Ha, ha några mell mellanhänder Vi behöver ingen jordisk Överste präst, vi, vi behöver inget Tempel att gå till utan vi får Komma direkt till Gud Och Vi kan få förmedla det Gud har gett oss Till andra människor Och Att vi allihop Fattar att Att Ja, och du och du och du och du, och du, och du allihop kan komma direkt till Gud och också bära det, det han gör så alltså bära hans härlighet till människorna i den här stan om de blir möter i sommar. Alltså, tänk vad en församling alltså, som skulle ha rykte om sig att, att alltså, här, här händer det saker för, för att alltså, de verkar ha med Gud att göra när de, när de där kliver in i rummet så, så händer det någonting i atmosfären. När de där människorna pratar så händer det någonting i mig. När de där människorna möts så, så, så händer det någonting som, som jag inte förstår. Men, men, men som berör mig. Det skulle jag vilja få definiera oss som, som församling. Ja... Jag vill också skicka med att, att försöka leva på det här sättet. Att alltså leva från tronen och ner i vardagen. För det är där vi är. Att leva från gemenskapen gemenskap och, min ljud och in i min vardag istället för tvärtom. tvärtom, för det är så lätt att man liksom, oj, nu, nu behöver jag be jag planerar inte be på kväll men att, att liksom <går> leva från den medvetenheten att jag är med Jesus i himlen, jag ber tillsammans med Jesus, jag lovsjunger jag kan lovsjunga hela tiden för lovsången pågår alltid vid tronen och det, det gör något med, med livet de här två senaste veckorna Det har gjort något i, i mitt hjärta Av frimodighet av, av tro Av kärlek till Jesus Så när jag börjar titta lite mer på det här Det Gud har tänkt för oss i korskyrkan Tror jag är Jättestort Större än det vi har sett Större än det vi är Gud vill att vi ska utvidga Det Gud har gjort genom Jesus det Jesus gör just nu inför Gud på, på, på tronen skapar också enorma förutsättningar för oss som är hans folk att, att få, få göra det han har tänkt och han har kallat oss till så vi behöver vidga platsen i våra hjärtan vi behöver fästa blicken på Jesus vi behöver ha våra tankar där där Jesus är och jag tror att vi kommer att få se hur, hur Gud använder oss starkt framöver också. Inte bara till att slipa och spackla och måla utan framförallt att beröra människor med evangeliet i den här stan med de goda nyheterna att Jesus lever. Jesus sitter på tronen. Han ber för oss. Han vill oss väl. Han känner med oss om vi har tillträde till Gud. Herre, vi ber att du ska låta det här försunka in i oss. Hjälp oss att förstå vad vi har i dig. Hjälp oss att, att förstå hur vi ska kunna leva från, eh, från tronen. Leva från din närhet, från din närvaro, Herre. Hjälp oss att alltid komma ihåg och komma med allt till dig när vi behöver hjälp, när vi behöver någon att hålla i handen, när vi behöver någon att prata, men när vi behöver någon som, som förlåter oss, någon som styrker oss, någon som uppmuntrar oss. Hjälp oss att komma ihåg det här. Jag vill be för oss som församling att vi, att vi ska kunna få definieras av evangeliet, att vi får definieras av, av det, ditt pågående frälsningsverk här. Att vi får definieras av, av den du är och den du har tänkt att vi ska vara här på jorden här. Hjälp oss att inte tänka för smått, hjälp oss att tänka dina tankar Hjälp oss att våga tro när du säger, ja, när du talar här Vi ber om dig i Jesu namn Vi ber också för den här sommaren när vi nu tar ett steg Vi vill signalera Andreas kyrkan och församlingen här vi ber också om ditt beskydd över oss som församling i sommar När vi ska mötas i hem och i pingstyrkan Och åka på semester åt olika håll Vi ber att du ska kunna få förmedla mycket av ditt liv Vi ber om ditt beskydd över oss var och en här I Jesu namn Amen Kan vi ta den här sången igen Om jag älskar din plats där din härlighet bor Till avslutning om det är någon som känner att ja, men jag skulle verkligen vilja ha förbön så kan du komma fram här så kan vi be tillsammans till, till avslutning här. Sen eh, blir det också fika här inne. Vi måste avrunda och plocka ut grejerna i entrén och in i min Volvo så ska jag ta dem till korskyrkan sen idag så är de på rätt ställe i sommar.